Guazen pozik, jaunaren etxera. Haupoza nidea ezane ustenean, guazen jaunaren etxera. Ona orainen nide honiak, zure atetan Jerusalen. Guazen pozik, jaunaren etxera. Araigoten da beeinuek jaunaren lenuek, Israel legeaneez zen jaunaren izena goretera, handan dago ezarrik gauzi mailaen Daviden jauregiko maia koa zen pozik jaunaren Eskatu bakea Jerusalemen zaten, Bizi beitez nasa imaitez aituenak, Izan bedi bakea zure arrezien barruan, Nasaitasun azure jaure gehetan. Koazen pozik jaunaren etxeran, Neure zen ide eta lagunen izenean be Haudinot bakea zugaz Jaunaren engure jainkoaren etxeagaitik Zoriona eskatzen dotzuretzat Koazen pozik jaunaren etxera